Eta bukatzeko futbola zarituko gara eta futbol emaitzaka aipatuko ditugun Protagonistekin izanen gara datozen minutuetan Eta, bueno, hasiko gara, beti gazteko Horezko regional mailako emakume kiru eta utxikalduzuten Pasaden igande goizean Marinho Real Union taldearen kontra Partidu hasi baino lehen bazekiten zaila izan entzela Zailkapeneko liderrak gara eta alaxe izan zen Aste hasiera honetan ainara otxoteko beti gazteko emakumen bigarren Entrenatza izan gara Eta perak egin beraz neurketaren valorazioa dituko dugu Eta honetan jokatu dugu Marinho Real Unionen kontra beraien zelaian, eta bueno, egia da bagenekin batetik izango zela partidogo gorra, e, ikusita beraien emaitzak aurten ikusita formatu duten ekipor du, bueno, joakik ginen ja, bueno, ja kinta ze harrautuko genuen, eta alare lehen sensaziok izan kizantzirene zonak, bueno, bagenekin bukere ze maten algenuen, eta ordun du joakik ginen piskot, pues hori e, partidon Elburu horrekin, eta etegia da partida naikongi hasi zela, beraiek ere naikola hasi ziren, ordu mono, usten ziguten guri pixko jokatzen, bakarra gero iaituzen ja, beraien lehenengo gola, izan zela ze batin pos, bueno, gol bat igual bitatu izan genuna, eta bigarren gola ere izan zen pues, kanpotik, gara kanpotik tiro bat, eta, eta barrenera sartu zen ordu nazkenin bigoloiek intuten mina hundia, alare gila dago e, defensan ingenula joku ona, erdila beraik dominatzen zuten, minua alare e, txiren gure are araietzen aukera garbiak e, eginez. ez. Ordu, bueno, aspektu hortan ginen nola baita errateko lasaiz, azkenin ikusten genuen gure baiari ginen alaietzen beraien zela ira, ingen aukera pare bat, ez gen itun sartu, minua bueno, ikusten genun aukera bagen nola. Ordu, bueno, deskansura joan ginen bi eta hutxekukin, Eta deskansotik bueltan ere segitu genuen gure dinamika igualakin. Defensan ongi defendikuz, elkarrekin, bloke bat bezala. Eta egila da erdia zela erabat beraiena. Mugitzen zuten balona aldegatetik bertzera. Gure eskerko bandatik ari ziren mina ondia egiten, Bigarren partinobe kontu genun Minio bono, etorri zen gero horre bai irugarren gola beraiena naikoa budo. Bigarren zatin, e, kanpotik izan zen aria kanpotik bertze tiro bat. Tordun bono, jaginen iruta dutxekukin. No, bueno, Naizta partidua galdu genuen eta bueno, pos, iru puntoiek e, ez genitun lortu. E, pos, personalki duitzen zaiti zantzela naiko partido, partido ona ekipun aldeetik an, ze demostratu zuten ekipo hor baten kontrare e, kontrarein izan zaiola eta eta badago laukera, olako ekipun kontrare bai, pues partidon batiteko. Beti gazteko oorezko mailako gizonezkoek berriz, bana berdindu zuten pasanen larun batean etxean Real Unión roka taldearen kontra. Aurkari zaila zuten hauek ere, Javier Eskagoes entrenatzaia aipatu bezala goiko postu eta taldea izanen delako eta haien kontra irabazetako puntu hau, ba, baliagarria izan daiteke hain zinagorako. Erran hey, partido, partido ritmo hundiko partida zanuzen. Unionek demoraldiasien naiko kaskerra gintzun nioen jamartxe hartzen hasi eta eta ekipo horra ostez goti dula eta gotiko posutan sartuko dela agudo e, Bagenekin itxin, pues, beti bezala motivazioa estroari dugu genula eta iru puntun biharrelea bagenula eta erran nahiko naiko sartu ginen Baile bizko, 2 minutu beraienak izan ziren Beraiek eh, kriston ritmon sartu zuten, kostatu egun sartzia, eta pare bat pare bat okasi zantzituzten gure bandatik, eginak, ez zuten sartu, eta hori garren minutun edo gure akatz defensibo baten bat gatik, e, beraiek utxeta batekoa sartu zuten. Egin erran moralki minigaintzi nion, Urrengo jokaldin kasi kaxenek arekanpotik banakua sartu zuen eta horrek berri ere berdintasunak harri zuen partidora eta horrekin goia partidora joan gine sartzen Lehenbizko zartia ungia kautu genuen, parekatua ja beraien ritmura sartu genuen eta ega bi garrantzatia okasio garberik izan gabe partidu bat eh, ahitz eh, joan eta horriko partidu bat izan zen Azkeneko hirukasiuk, azkeneko minutu ten, Guri izan ziren, e, zabalak izan ziren tiro bat, nahiko garria Gero matxinek falta bat aterizun eta porteru kristongeldik geldiketa nintzun eta, eta kaguraren pilotiko horner baten bidez Okasi bat izan ziren, netzen sartu e, bueno, e, Irauzi nahi genuen, ezin zin izan duzen irauzi, e, ekipo hon baten kontrasik, bat empatikin konformatu garko E, regional Maian gure txokoak demoraldiko lehen porrotan jaso zuen, pasaren asteburuan etxean ere, matza nain zuzen, utxetabiko marka galorekin bukatu zuen mehobiaren kontrako partiduan eta anbalorazio egin digu, ganis, zubietan, beratarren entrenatzaileak. E, larun batian, e, utxetabi galduen nuen mehobiaren aurka, izan duda ba, e, demoraldiko lehen porrota ez, e, partidua beraiei segidun orpegi jarri zitzaien, Laugarren minutuan lucheta batekoa sartu zuten, e, gure akats baten ondorioz, ez? Eta hortik antzinera, ba, kostaz hitzaigun, e, bat, eh ba, partioari e, neurri hartzia, ez? Ez zen espero lko, gol bat jasotzea horren abdo, eta horrek ba, min pixko bat egin zigen, ez? Gero ja 25garren minututik antzinera, bai hobekiogundu ginen zelaian, eh baloiaren protagonismoa guk izan genun, Baina, deskantzura arte, ez eta aukera batzuk izan, ez denitun gauzatu. Eta utxe eta batekoak inoan ginen deskantzura ez. Bigarren zatian, e, indartsua teri ginen, eta egiarran herran, ba, bigarren zatiko berroita bost minuto guziak, e, gu izan ginen baloiaren dominatzaileak. Baina, e, azkenko metrotan ez genuen asmatu, ba... Paseonak sartzen e, aukerauek e, lortu alizateko eta gauzatu alizateko, ez. Eta ba, kontraraso batian, e, e, jokaldi, ba, pisko nasi batian, e, bi remate buruz e, egin zizkibuten. Eta bigarrena ba, gure atea sartu zen, ez, hutsetabikua. Taldeak segituzun, ez zun amore eman, baina ez zin izan genuen ba, golo hori lortu, ba, partion sartuko zigun goloa, ez. Eta orrelazean, ba, pena, apenas momentu garrantzitsu batian, eh eldu zaigu porrotori eta aber taldia ongi osatzen den mentalki eta aurrengo hiru partioak aiz garrantzitsuak dire, ba, alburua lortu litzateko ez. Orduan, guru belarri segitu barko dugu lanean, lesioak ere ugari izaten ari ditugu eta ba, vuelta ban barzaio egorari, ez? Aber aurrengo larun batian duan boan kontra a ba, bertze final badugu, ez? E, non 3 puntua lortu bar da bai do bai, segitzeko ba sailkapenean e, goiko postuietan e, sartzen, ez? Eh orain ba sailkapenak eh 4. jarri gaitu, e, lehenengoa Trintxerpe dago, e, bigarrena Landetxa, hirugarrena behobia guri pasatu digula puntu bat, e, batez e lengo garaipa e, garaipena nondorioz eta gola uarna gaude, ez? E, lehenengotik lenengotik 4 puntura eta bueno, e, lortu barra dugu ba, fase honetan e, iru lenda bizekotan sartzea gure helburua lortzeko. Ordun ba, orain partido garrantzitsuak heldu zaizkigu ta ea vuelta mate ditugun lengo uneko Bueno, ba, Nafarroko ligan lehen autonomikoan bastanek idoiaren kontra jokatu zuen asteburuan partidua etxean eta iru eta biko emaitza lortu zuen, beraz bertze iru puntu batu zituen sailkapenean. kapenean. Iban Romo dugun, telefonoaren bertze aldean, kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, ongi, ongi, irabazte dugunean beti ongei, Obreago egoten zara. Bai, yes? Eta, igual, partidua gero zuan adezatu eta keska bilatu baina, bueno, e, biiatxeak keska irabazten duzunean oso hona da. Hori da, hori da. Bertze modu batean, ez ikusten dira akatzak. Bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> bueno, haipatu dugu, iru eta bi irabazizen utela idoiaren kontra, e, bueno, haipatu zua ba, pozik zaudetela horrekin. E, nola joan zen, nola orokorrean partidua? Ba, partida eh, askarlos duen un golaztea, ah bueno, eh atzean batean hartu siduten enpatea. Ba saiatu bueno, ginen partidoren eramaten goo, ritmoa, jartzea, eta bereei ba kostatzea guru ritmo ritmoa, baina bueno, lortu genuen baita ere beste gol eta uh -huh. orrela desconsuion gainean, ba, Ongiari ginen jolasten eta bueno, por E, eta begaren zatean lehenengo minutuan sartu zuten gola, kostatu zitsa egon gero berriz e, gure ritmoa jartzea, eta aldaketa bueno, sartu benituen, eta jende gaztea perretatu zuen goian eta gure ritmoa bizi zera maten, eta lortu denun gola, eta sufritzen bueno, azkenan arte, baina bueno, irupunto garrantzituak eta jarraitzea. Mm -hmm. Ba, aipatu duzu gogorra izan zela partidua ez eta, bueno, ba, horrek ere bertze garrantzizko puntu bat ematen dio ba, garaipenari eta eira bazituzuen bertze hiru puntu hori ere?: Bai idaukatu ekipo e, beteranoa, de, jende esperientziakin, eta, bueno, azkenean hori nabaritzen du, gu ekipo gaztea da eta, batzutan, ba, gure inpetuan duzu eta beraieke esperientza ba, batez ere eta azkenean gure inpetua Gorto zuen, eta horrela jarritu gartugu, lan egiten ezperintxe hartzen, eta poliki-poliki jo gotzen. Horri da, eta, bueno, aipatu dugu, ba, garaipen batekin ere, bertze modu batean egiten zaio aurre asteari, eta asteko lanari, eta pentsatzen dut, ba, aste honetan dagoeneko ez, bueno, ba, siko zaretela lanean ja, datorren asteburuari begira? Bai, lanean asiko gara, e, zuzentzen egin dugunak atzak, eta urreko partida zeatzen ez, berri zesertatzea eta beste puintoen bila. E, mm Hau -hmm. aztero-aztero doa eta azkenean ba, e, jarraitu ardu gula negiten eta jendea posidote. Hori da, bai, naiz eta porrota jaso edo garaipena eskuratu edo haunitzetan errandu ez ba, azte berri bat azten denean dagoeneko... Asteburuko antzi ez, eta hurrengo asteburuari begira jarri behartzaretela, ba, ez duelako elako atxeden eta, bueno, apuntuak batzen segitu behar duzuela, eta horrela izanen da ora ere. Bai, bai, olgu luze izan bar da, eta lirak luzeak dira, eta azkenean e, hori erabili dugu gure, lanean erabilibar dugu e, aztero, eta hobetxe, eta azkenean hori da gure elburua. Mhm. <hazien> Hori da, elduden aste nola izanen duzue, zeinen kontra izanen duzue partidua? Ba, jolazten dugu larun batean hartajuna zen kontra. Baitare, ekipo er, esperintzarekin, er, belarraiko kampuan, er, berezia, eta, bueno, hor konpondua dugu gure jokua, kampura, eta eta kontrakoare. Hori da, bai, bai, bai, aste, un, aste buru honetan erakutsi duzuen indarra, ba, kampoan erakutsi barko duzue, eta, bueno, ba, pensatzen dut, garaipenaren bila, noski, ateragozaretela, zelai hartara ere. Bai, e, dai, zelai bai, zelai guztietara, garaipenien bila, ateratzen da. Hori da, hori da. Ba, ederki, ban, mil esker berriz ere gurean izate eta, bueno, ba, sorte honen duen aste buruan, ere? Bale, mil esker... Azkenik Nafarroko ligako preferente mailako Donostebek diren garaipena eskuratu zuen pasadenigande Eguerdian, etxean leskairu izan zuten aintzinaan Donostebarrek, bola da txarrean heldu zent taldea, hain zuzen alere. Aintzinetek jartzea lortu zuen aurkareak naiz etxeko eta etxekoek segidan berdin du eta irauli ere egin zuten. Azkenik hiru eta batekoarekin bokatu zuten partiduan eta 3 puntuak ere Donostaren gelditu ziren. Joel Gil bigarren entrenatzaileak egin du neurketaren valorazioa dituko dugu. Andi Indemporaldeko 10 garrainak jokatu genun, Lezkairun kontra eta 31 iraun zi lemon, generalen jokoa eta aukerak guretetan sant ziren eta berri honekin bukatutzen partido. Ba gainikin, partio different izan entela antzinku jokatu genitunekin konpatuta, Leskairu ratxarrez ratx elutzen eta olko taldik gaizkildu direli, bueno, azkenen beti gogukin daude astegura jatzeko Horregi guelte eman alizateko, eta naiz eta horiek balona etzuten deus izan partiduntzear, hori asteroko, bueno, aste guziko egon, maganekin utziko zigutela hunitz balona atetzea bieltik, eta atzin espetuko zigutela, eta olaxi izan zen bion ere bai, kontrataketan aiz konfiatu baldimaginen horien zelaian minen zibutela zi eta lehenengo zatin, ba holtxe gantzen, e, balon alde bat egin mugitzen egon ginen, pazientziakin prixi gabe, jakinta aukera kaietuko zirela, eta lehenengo aukera garbia garbi-garbia ogegi garre minutu nahiatu zen nanderren tiro batekin atezaina geldituzuna, berdin segitu zen partidua, eta bertze aukera pare bat izan genuen bi burukadaz, julenek eta Oierrek. Eta atxeren aldi da Uxita Ux joan ginen Atxeren aldi bat zolastu zena e, Bai, zelaian ongi ginen Etziguten arazorik eman Lehenengo berroieta 20 minututan Bion, bai, nahi genuna bion Ritmo gutxixo bazela zela partidun Azken nien horien ritmora jogatu genun eta hori normalen etzegu gustatzen eta pixko ritmo gehio sartu neken hula hori zen el buroi zati eta holasi izan zen horiek bineo bastante hori ginen, lehenengo zati milion ritmo gehioekin eta lehenengo aukera segidan etorri zen balon bat, latera ezkerra, bizkarra bota eta gero landerrek pase on bat intzunareara eta hori tiruki hori zen on onge getu zen eta moztu dintzun urrengo jokaldi guziko jibetzi lezkairuk partidoko aukera bakarra izan zun eta nahiko garri izan zen 1 kontra 1 bat izan zuten guri harratu zigutenak horien e, zelaian eta erran bezala kontra horretan minin ziguten eta bueno zorionez kanpora botazun erran bezala ezkairuk partidoko aukera bakarra izan zun iruro garri minutun Eta bueno, aukera garbi horrek bai bultzatu zion gehiora, eta aurrengo jokaldin eskairun tranzizioon batekin zentra bat taldeari hitza gero burukada on batekin utzeta bateko jarri zen. Azpiti jarri ginen eta behin aldaketak egiten hasi ginela, bueno, eh normalin asteburu bezala kasi beti taldia fisikokia unitzobeitzen da eta aukera gehio sortzen jugu ere, eta, bueno, etzen mertzenik eta berdintzera joan ginen, segidan bainatek aukera garri bat izantzun, uno kontra uno bat, horien arte zainak geldik eta hon bat intzuna, eta, hiru minutun, Mikelen passe batekin, Xabi bat eta batekoa jarrizun. izun. guri gola sartu eta bost minutura berdin du genuen, eee, bueno, azken Ematen zun biharra genula golpe bat buelta bueltamateko partiduneri eta hortik antzenera joko edarra eman genun eta segidan enaitzek jokaldi omatekin, aitzo omatekin bietabatekoa batekoa zun Entzinti jarri ginen, bietabati bat denginen, aldaketa gehiagoen genitxun eta deskuenton urkon jokaldi individualo matekin, penaldia provokatu zun eta berak gertan botazun irutabatekoa jartzeko Holtxe bukatu zen partidua, iruta bat, iru puntu hon, goguaziren gara ipimaldortzeko, itxin, gure jendin antzinin, eta berri honakin bukatu zen partidua. Eta ja, este hontan pentsatzen gaude gurego partidon, irun berrin kontra jokatuko dena, eta beti bezala, berriz ere iru puntu bila joanen gara.